Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Еріх Марія Ремарк «Тіні в раю» розділ 22. «У мене для вас цікава новина», – сказав Сильверс. «Ми їдемо завойовувати Голливуд?» Що на це скажете? Як актори, як продавці картин, я отримав звідти багато запрошень і вирішив фахово опрацювати цю територію. Зі мною, з вами, великодушно підтвердив Сильверс. Ви добре працюєте і зможете мені допомогти. Коли? Приблизно через два тижні. Отже, в нас іще достатньо часу, щоб підготуватися. «Надовго? – запитав я. – Тижнів на два. А можливо, і надовше. Лос-Анджелес – незаймана земля, стелена золотом». «Золотом?» «Так, тисячодоларовими купюрами. Не ставте таких дурних запитань. Будь-хто на вашому місці вже б танцював з радості. Чи ви не хочете їхати?» Тоді мені треба шукати іншого супутника. А мене звільнити? Сильверс розлютився. Що це з вами таке? Звісно, що звільню, а як інакше. Але чому б вам не поїхати зі мною? Сильверс зацікавлено подивився на мене. Чи ви думаєте, що у вас недостатньо багатий гардероб? Можу дати вам аванс. На одяг... Який я носитиму в робочий час, так би мовити, на спецодяг І за який ви потім вирахуєте з моєї зарплати Містер Сильверс, мені так вигідно. Він розраготався Нарешті він знову був у своїй стихії Ви так думаєте? Я кивнув, хотів виграти час Мені не було байдуже покидати Нью-Йорк чи ні я нікого не знав у Каліфорнії, а перебувати винятково у товаристві Сильверса – це, як на мене, була доволі нудна перспектива. Я його вже цілком вивчив. Зрештою, це було нескладно, особливо якщо ти непалкий шанувальник хитрощів. Нема нічого нуднішого за людину, яка весь час вдає та бреше. Таке недовго витерпиш. Я з жахом уявляв нескінченні вечори у вестибюлі готелю, де я, кинутий на поталу Сильверсу, без жодного права на приватне життя. Де ми житимемо? запитав я. Я в готелі Беверлі Гілдз, а ви у садах Аллаха. Мені стало вже цікавіше. Хороша назва, нагадує мені Рудольфа Валентино то ми житимемо в різних готелях. Дорого. А я чув, що сади Аллаха дуже непоганий готель. До того ж, за крок від Беверлі Гілз. А як бути з рахунками? За готель, за їжу? Фіксуватимете всі ваші витрати. Себто я повинен буду харчуватися винятково в готелі. Сильверс махнув рукою. З вами неможливо спілкуватися. Робіть, що хочете, ще якісь запитання? Так, сказав я, хочу, щоб ви збільшили мені платню. Тоді я зможу купити собі новий костюм. Наскільки? На сто доларів на місяць. Сильверс підскочив. Виключено. Ви, схоже, зібралися замовити собі костюм в ательє Кніц. В Америці купують готові речі. І що не так із вашим костюмом? Він іще досить непоганий. Не досить. Як на людину, яка працює у вас. Можливо, мені навіть смокінг доведеться придбати. Ми їдемо у Глівуд не для того, щоб танцювати і ходити по вечірках. Хто зна. Можливо, це не така вже і погана ідея. «У нічних клубах розтопити серця мільйонерів значно легше. Ми ж хочемо підловити їх за допомогою випробуваного прийому. Купивши у вас картини, вони просунуться вгору суспільною драбиною». Сильверс сердито глянув на мене. «Це таємниці бізнесу. Про них ніколи не говорять. І повірте мені... Голівудських мільйонерів аж розпирає від самовпевненості. Вони вважають себе носіями культури. Отже, домовилися, я даю вам двадцять доларів надбавки. Сто, не здавався я. Не забувайте, ви працюєте тут нелегально. Я ризикую через вас. Вже не ризикуєте. Я глянув на картину мене, яка висіла навпроти мене. На ній було зображене макове поле, яким ішла жінка в білому. Картину датували приблизно 1889 роком, але здавалося, що такий спокій міг існувати лише в значно давніші часи. Я отримав дозвіл на перебування ще на три місяці, а потім його знову автоматично продовжить. Сильвер сприкусив губу. "То що?» – запитав він. «Тепер я маю право працювати». Я збрехав. Але зараз це не було аж так важливо. «Ви хочете сказати, що збираєтеся змінити місце роботи?» «Ні, звісно. Навіщо?» «У Вільденштайна мені б довелося цілими днями стояти в галереї біля картин». У вас мені подобається більше. Я побачив, що Сильверс рахує. Він підраховував, скільки коштує все те, що я про нього знаю. Для нього і для Вільденштайна. Напевно, у цей момент він шкодував, що в мене у стільки хитрих фокусів. Урахуйте і те що з вашої ласки я весь час порушую професійну етику, додав я. Ви змушуєте мене шахраювати. Скажімо, позавчора я грав роль колишнього асистента Лувру перед техаським мільйонером. Мої знання іноземних мов теж чогось варті. Я пішов до Фризлендера, щоб віддати йому перші сто доларів боргу, який він позичив мені на адвоката. Сідайте, сказав він, недбало засунувши гроші в чорний гаманець із крокодилячої шкіри. Ви вже вечеряли? Ні, не вагаючись, відповів я. У Фризлендера завжди смачно годували. Тоді залишайтеся. Відповів він рішуче. «Ще прийдуть четверо-п'ятеро людей? Не знаю, хто саме. Спитайте у моєї дружини. Хочете віскі?» Отримавши громадянство, фрезлендер пив тільки віскі. Я вважав, мусило бути все навпаки. Спершу він мав пити тільки віскі, щоб показати своє щире бажання стати справжнім американцем а потім знову повернутися до абрикосової та кминової горілки. Але Фризлендер був особливий. Ще до отримання громадянства він лепетав незрозумілою англійською з сильним угорським акцентом і наполягав, щоб уся його сім'я спілкувалася вдома лише англійською. Злі язики посталакали, він наполягав на цьому навіть у ліжку. Довести цього, звісно ж, не міг ніхто. Але через кілька днів після отримання громадянства у будинку фризлендерів знову заговорили Вавилонською, суржиком із німецько-англійсько-угорських слів та ідишу. «Моя дружина тримає абрикосівку під замком», – пояснив фризлендер. «Ми її бережемо». Бо тут неможливо роздобути жодної пляшки. Тому ми мусимо її ховати, інакше кухарка відразу видудлить. Так у неї виражається туга за батьківщиною. Ви теж тужите. За чим? За Німеччиною. Ні, я ж не єврей. Фризлендер зареготав. У цьому щось є. Це частісінька правда, сказав я подумавши про Бетті Штайн. Євреї завжди були найсентиментальнішими патріотами. А знаєте чому? Бо до 1933 року євреям жилося в Німеччині дуже добре. Останній кайзер роздавав їм дворянські титули і дозволяв їм бувати при дворі. У нього були єврейські друзі. А коханою кронс-принца була єврейка. «За його правління ви, напевно, отримали б титул барона», – сказав я. Фрезлендер провів рукою по волосю. «Тимпі пасадті!» – на мить він замислився, згадував добрі давні часи. Мені стало соромно за своє нахабство, але він навіть нічого не зауважив. Його заполонили спогади. У жилах заструминила консервативна кров колишнього власника вілли на Тиргартенштрассе. — Ви тоді ще були дитиною, — мовив він. — Добре, дорогий мій юний друже, а тепер йдіть до дам. Дамами виявилися Таненбаум і на мій подив хірург Равік. — А дві нята вже пішли? — запитав я у Таненбаума. — Ви знову ляснули по дупі не ту сестру. — Не маліть, дурниць. — До речі, як ви думаєте, вони схожі лише обличчям чи... — Ясна річ, ви маєте на увазі темпераментом. — Щодо цього є дві теорії. — Ідіть під три чорти, доктор Равік. — А яка ваша думка? — Ніяка. — Щоб так відповісти... «Не обов'язково бути лікарем», – ображено зауважив Таненбаум. «Саме так, – спокійно відповів Равік. Зайшла місіс Фризлендер у сукні в стилі ампір з високим поясом, така собі огрядна мадам де сталь. На її руці забряскотів браслет із сапфірами завбільшки вбільшки з горіх. «Напої, джентльмени!» Ми з Равіком узяли горілку. Таненбаум, попри наше обурення, жовтий шартрес. До селеця? – здивовано запитав Равік. До двійняток. – ображено відповів Таненбаум. Хто не знає одного, не має права говорити про інше. Браво, Таненбауме! – вигукнув я. – Я і не знав, що ви сюрреаліст. Прийшов Фризлендер, а з ним і двійнята, Кармен та Решта Гостей. Сестри були жваві, як ртуть. Кармен, загорнута у все чорне, мала трагічний вигляд, незважаючи на те, що саме жувала шоколадку з горіхами. Мені стало цікаво, чи після шоколадки вона їстиме ще й оселедець. Саме так вона і зробила». Її шлунок був незворушний, як і її мозок. «За два тижні вирушаю у Голівуд», – оголосив Таненбаум, поки гостям накладали гуляш. Метнувши погляд на двійнят, він надувся, мов індик. «У якій ролі?» – поцікавився Фризлендер. «Як актор, у якій же ще? я нашорошив вуха. Про Голлівуд він говорив занадто часто, тому я не дуже йому вірив. Щоправда, одного разу він уже там побував. Зіграв маленьку роль біженця в антифашистському фільмі. «Кого ви гратимете?» – запитав я. «Буфало Білла», – зронив хтось. «Есесівського групенфюрера». «Що? Ви ж єврей». Здивувалася місіс Фризлендер. То що? З прізвищем Таненбаум. Мій творчий псевдонім Гордон Т. Кроу. Літера Т замість Таненбаума. Усі недовірливо глянули на нього. Щоправда, емігранти часто грали нацистів. Практичні голівудські уми всіх європейців міряли однією міркою. І їм було байдуже, хто вони, друзі чи вороги, адже вони все одно краще підходили на ці ролі, ніж корінні американці. Есесівського групенфюрера? перепитав Фрезлендер. Це ж у них майже як генерал, та Ненбаум кивнув. А може, Штурмбанфюрера?» – запитав я. Групенфюрера. А чом би й ні? «В американській армії теж є генерали-євреї. Можливо, мого персонажа навіть підвищать у ранзі. І тоді він стане обергенералом». «А ви хоч трохи розумієтеся на військових званнях?» «На що це мені? У мене є роль? Звісно ж, цей персонаж справжнє чудовисько». Я б ніколи не погодився грати симпатичного групенфюрера. Групенфюрер. видихнула місіс Фрислендер. «А я думала, таку важливу птицю мав би грати сам Геррі Купер». «Американці відмовляються від таких ролей», – пояснив маленький Везель, суперник Тоненбаума. «Це псує їхню репутацію». Вони хочуть подобатися публіці, тому такі ролі віддають емігрантам, а ті змушені грати нацистів, щоб не вмерти з голоду. Мистецтво – це мистецтво, бундючно пояснив Таненбаум. Хіба ви не погодилися б зіграти Распутіна, Чінгісхана, чи Івана Грозного? Це головна роль, запитав я. Ні. Трутився Везель. Як така роль може бути головною? Головну роль грає симпатичний американець із благочестивою американкою, як завжди. Не сваріться, закликав Фризлендер. Краще допомагайте один одному. Що на десерт? Сливовий пиріг і торт захар. А як завжди у призлендерів для усіх гостей приготували додому миски з їжею. Равік відмовився. Таненбаум і Везель попросили ще по одній порції торта. Кухарка, я янишком тицню в два долари, дала мені зручний луджений банячок із мідними ручками. А для торта розмальовану картонну коробку. Двійнята отримали подвійну порцію. Кармен відмовилася. Вона була надто лінива, щоб щось нести. Ми попрощалися, як бідні родичі. Як мені розлучити цих дівчат? Тихо запитав мене группенфюрер Таненбаум. Вони їдять удвох, живуть удвох і навіть сплять удвох. Як на мене це не так уже і складно. Відповів я, було б гірше, якби вони були справжні сіамські близнючки. Того вечора Наташа пішла до фотографа. Вона дала мені ключ від квартири, щоб я там на неї зачекав. Я піднявся наверх із гуляшем і тортом. Тоді ще раз спустився на другу авеню, щоб купити пива Коли я відімкнув двері і зайшов до порожньої квартири У мене виникло дивне відчуття Я ніяк не міг пригадати, чи робив колись щось подібне Я завжди заходив або в готельний номер Або йшов до когось у гості А тепер мені здалося, що я повернувся додому У власне помешкання Коли я відчиняв двері, мене охопив Щемливий трепет, здавалося, наче щось здалеку покликало мене, нагадавши про батьківський дім, що я давно вже його не згадував. Квартира дихнула на мене прохолодою, я почув гудіння кондиціонера біля вікна і холодильника в кухні. Ці звуки здавалися дружніми духами, що охороняють квартиру. Вімкнув світло, пиво поставив у холодильник, а гуляш на плиту на маленький вогонь, щоб розігріти. Потім знову вимкнув світло і відчинив вікно. Гаряче повітря потоком хлинуло в кімнату нестрибне та жадібне. Від маленького синього вогника на плиті поширювалося слабке таємниче світло. Я налаштував радіо на станцію з класичною музикою без реклами. Грали прелюдії Дебюсі. Я сів у крісло біля вікна і глянув на місто. Розслабився і насолоджувався спокоєм. Я вперше чекав на Наташу. Ще не розповів їй, що мені доведеться поїхати з Сильверсом до Каліфорнії. Вона прийшла приблизно через годину. Я почув, як у замку повернувся ключ, на секунду подумав, що несподівано прийшов власне квартири, але потім упізнав Натащені кроки. «Ти тут, Роберте? Чому ти сидиш у темряві?» Вона кинула валізку з речами в кімнату. «Я брудна і дуже голодна. З чого мені почати?» «З купання. А тим часом я накладу тобі тарілку гуляшу по Сагецькому. Він уже гарячий». Стоїть на плиті. До гуляшу є малосольні огірки, а на десерт торт захар. Ти знову був у тої казкової кухарки? Так, і приніс купу їжі, як ворона для своїх пташенят. Нам два-три дні не потрібно буде нічого купувати. Наташа вже знімала з себе одяг. Вода у ванні парувала і пахла гвоздиками від Мері Чес. Я приніс гуляш. На мить у світі знову запанував мир і спокій. Сьогодні тебе знову фотографували як імператрицю Євгенію з діадемою від Ванкліф і Арпельс. Запитав я, поки вона насолоджувалася запахом гуляшу. Ні, я була... Анною Кареніною, закутана в шубу по саму шию, чекала на Петербурзькому чи московському вокзалі на свою долю в особі Вронського. Я аж злякалася, коли вийшла на вулицю, а там не було снігу. Ти схожа на Анну Кареніну. Досі? Узагалі, вона розсміялася. Кожен уявляє собі Анну Кареніну по-своєму, боюся, вона була значно товстіша за теперішніх жінок. Було так заведено. У 19 столітті полюбляли рубенцівські форми, довгі тверді корсети на китовому вусі та сукні аж до підлоги. Епоха ван щойно лише починалася. А що ти робив тут без мене? Читав газети? Навпаки, намагався не думати ні про газетні заголовки, ні про передовиці Чому? Бо все одно нічим не можу зарадити Тільки одиниці можуть Не враховуючи солдатів Так, погодився я Не враховуючи солдатів Наташа віддала мені тарілку Ти теж хотів би стати солдатом? Ні, це нічого не змінило б Якусь мить вона невідривно дивилася на мене Роберте, ти так сильно тужиш? Я б ніколи в цьому не зізнався. Та й що це таке? Туга. Надто коли стільки людей гине. Вона похитала головою. Що ти взагалі хочеш, Роберте? Я здивовано глянув на неї. Що я хочу? Перепитав я, щоб виграти час. Ти про що? У майбутньому. «Що ти хочеш робити? Заради чого ти живеш?» «Ходімо», – сказав я. «Це не розмови для ванної. Велась уже». Вона підвелася. «Але справді, заради чого ти живеш?» – невгавала вона. «Та хто таке взагалі знає? От ти знаєш?» «Мені не потрібно цього знати. Я відблиск світла». Але ти... Ти відблиск світла. Не уникай відповіді. Що ти хочеш? Заради чого живеш? Я вже відчуваю, як мене огортають важкі крила міщанства. Та хто таке взагалі знає? А навіть якщо і знає, це відразу перетворюється на брехню. Я подорожую без зайвої ноші. Оце й усе... Тимчасово. Ти не знаєш. Не знаю, відповів я. Я справді не знаю, це так, як знає банкір чи священник. І я ніколи не знатиму. Я поцілував її вологі плечі. Я геть не звик до такого. Дуже довго виживання було єдиною метою мого життя. І це було так важко. «Що в мене на що інше просто не залишалося сили?» «Така відповідь тебе влаштує?» «Це все неправда. І ти це знаєш. Ти просто не хочеш мені зізнатися. Може, і самому собі не хочеш. Я чула, як ти кричав». «Що?» – вона кивнула. «У вісні. І що саме я кричав?» «Не знаю. Я ж теж спала». І прокинулася від твого крику. Я полегшено зітхнув. Кошмари переслідують усіх. Вона нічого не відповіла. Я ж взагалі нічого про тебе не знаю, Сказала перегодом. Ти знаєш забагато, І це заважає коханню. Я обійняв її І почав поволі витягати з ванни. Ходімо краще поглянемо, що смачненького передала нам кухарка. У тебе найгарніші на світі коліна. Не напускай туману мені в очі. Нащо це мені здалося? Ми з тобою навіть уклали пакт. Ти нещодавно сама нагадала мені про нього. Ах, цей пакт. Це ж була просто відмовка. Ми обоє хотіли щось забути. Тобі вже вилетіло з голови. Мені здалося, наче моє серце зайшлося холодом. Не так сильно, як я очікував, але у грудях стало зимно, наче мою душу вхопила примарна рука. Це тривало лише мить, але всередині не теплішало. Холод відступав дуже повільно. Мені немає чого забувати, сказав я. Я збрехав. Я не мала запитувати тебе про такі. «Дурниці», – сказала вона, – «не знаю, що на мене найшло. Можливо, причина в тому, що я цілий вечір грала Анну Кареніну, загорнута в шубу, і мені здавалося, наче я їду на трійці коней крізь безмежні сніги, все оповите романтикою і сентиментальністю часу, якого ми ніколи не знали. А можливо, це все через... Осінь, яку я взяла ближче до серця, ніж ти. Восени розриваються і втрачають силу всі пакти. Людина хоче, а й справді, чого ж людина хоче? «Кохання», – сказав я, глянувши на неї. Наташа сиділа на ліжку, погляд розгублено блукав по кімнаті. Її охопили ніжність і жалощі до самої себе, і вона не знала, як їх подолати Кохання, яке не зникає Я кивнув Кохання перед запаленим каміном У світлі ламп З нічними поривами вітру З шелестом опалого листя З упевненістю, що ти нічого не втратиш Наташа потягнулася Я знову зголодніла Гуляш іще є? На цілу роту вистачить. Ти справді після торту захар їстимеш гуляш по Сегецькому. Сьогодні ввечері я здатна на все. Залишишся сьогодні на ніч. Так. Добре. Тоді я більше не мучитиму тебе своїми нездійсненними осінніми мріями. Вони передчасні. Здається... В нас закінчилося пиво, так? Ні, є, я приніс Поїмо в ліжку Добре, від гуляшу плям не буде Вона розсміялася Я їстиму охайно Якби ти мав вибір, що хотів би зараз робити?